That's not why here. I'm also just a girl standing in front of a boy asking to love him. Precious! Yes. I have a dream! In all! In all! Lucky in Brembo! That's <gasps> not the leader here in This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have... Varmt välkomna till Det Borde Du Veta här på PTFM 5 Student 92,8. Det är fjärde kvartchnallen, den sista kvartchnallen. Vi ska ta fram den sista semifinalisten. Vi har ju redan tre stycken klara. Det är Fredrik Sjölund, Martin Hanel Almroth och Rebecca Kaufman som är framme. Och idag så ska vi se om det blir Agnes Kassell eller Daniel Holmberg som tar den sista. Men innan vi presenterar de tävlande idag så hej Klara. du är tillbaka som domare. Jajamän, det ja, ja, men. Hur, hur är läget? Det är det är jättebra, hur är det med dig? Eh, som ni hör, jag, är lite, jag var lite i gasen här plötsligt, lite stressad, jag vet inte varför. Oj då. Ja, men det är så det blir ibland. Man Jepa. har lite bråttom när man pratar och då kanske inte alla hör. Nu pratar jag lite tydligare, hoppas jag. Agnes, välkommen in i studion och sändningen. Tack så mycket. Hur är, mår du? Jag mår jättebra. Du är redo att tävla. Ah, har du något psykiskt eller mentalt övertag på Daniel? Nej, jag försöker. hoppas att det kommer komma fram i spelets gång. Mm -hmm. Men inte än så länge. Lite subtila hintar, Daniel. Känner du det? hon är lite lugnare? Du är lite mer framåt, kanske? Ja, jag vet inte. Kanske. Ja, ja. Det får, jag, jag får ju tiden avslöja. Mm. Kan jag avslöja att det är kanske är kategorier idag som inte är era starkaste kort så här, bara plocka ur luften? Jag kanske inte har fog för det alls att säger det, men Klara, berätta vad det är som väntar oss idag. Idag så är det ett Vem där, nyhetsquiz, kategorier och musikfrågor som du lyckade vara och... Dagens kategorier är musik och 80 talet mm, Det kan bli oj, nu rösten också fantastiskt. <laughs> det kan bli fruktansvärt roligt. Och som Klara sa så har vi en musikfråga, och det är lika bra att vi drar igång med dagens tävlingar som det är nytt för den här säsongen att vi har en musikfråga varje program. Och vi kommer ställa två frågor angående den här låten vi alldeles strax ska höra. Och frågorna lyder det, är alltså att i den här låten så är det tre artister som medverkar. Vad heter de tre. Och så är det så att en av dessa är engelsman och vi undrar från vilket, vilken stad han och hans världskända band kommer ifrån. Alltså vilka tre artister är det som sjunger och medverkar här och varifrån kommer en av dem? Four or five seconds heter låten men vi frågade ju våra tävlande vilka det är som sjunger den här låten. Båda har faktiskt svarat helt rätt. Daniel, vad är det? vilka tre är det? Rihanna, Kanye West och Paul McCartney. Så är det. Och sen undrar vi vilken, vilken stad då Paul McCartney och hans världskända band The Beatles då kommer ifrån... Har vi någon gissning från er? Liverpool. Mm. Ja, Jag gissar fel. Jag gissar på Oxford men sen kommer jag på att det är ett universitet. Så är det. Mm, ja. Det är en stad också. Aha, okay. Men det är en, de har ett fint universitet i Oxford. Men Liverpool är rätt svarat. Vilket betyder Klara, vad då? Ställningen är 4-3. Till till Holmberg. Mm, Holmberg tar allt mm. en tidig ledning. Nu är det dags för Vem där? Klara, vad är det som gäller nu? Ja, det här är momentet då det vi kallar Vem där? Och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop en serie med olika ljud som med viss logik ska gestalta en känd person. När båda tävlande som tror sig veta vem det är vi söker så säger den personen sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp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 Oh my God, it's a psycho next door. I didn't mean to scare you, I'm just curious. Why does he dress like a Bible salesman? Somewhere beyond the sea Somewhere waiting for me My lover the greatest trick the devil sand. ever pulled was convincing the world he didn't exist. All right. you all know the drill. And that was how it started. The five of us being brought in on a trumped-up charge to be leaned on by half-wits. Number one. Did you think I'd forgotten you? Perhaps you hoped I had. Den som ropar sitt namn först får gissa. Det är ingen som vill. Det är ingen som är säker på sin sak. Nej, så det blir ingen poäng till någon här. Jag kan Nej. säga att det, det vi har hört är... Det började med ledmotivet till tv-spelet Call of Duty Modern Warfare som släpptes för ett år sedan när den här personen då är en av rösterna. Och sen hörde vi honom själv sjunga låten Beyond the Sea. Vi hörde titelmelodin till tv-serien House of Cards. Vi hade hörde... Eh, en scen eh, från eh, American Beauty. Vi hörde även en scen från eh, The Usual Suspect och till slut så hörde vi honom själv spela Frank Underwood i House of Cards. Det är alltså Kevin Spacey vi söker. Skådespelaren Kevin Spacey. Men ingen poäng till någon av dem. Våra tävlade Agnes Cassell och Daniel Holmberg. Det var, mm, det var svår. Väldigt svårt. Nu är det så här att det är dags för... Eh, nyhetsquissen. Klara vad det som gäller i den del, delmomentet. Ja, nu är det dags, för, eh, dags att kontrollera om våra tävlande hängt med i nyheterna från veckan som har gått. Under en minut kommer Peter att läsa upp nyheter och det tävlet ska avgöra om det är sant eller falskt det han säger. Mm, och det är en tävlande i taget alltså och vi börjar med Agnes Kassell. Är du redo? Amen. Då kör vi. The Big Mango i Bowen blev sturen i veckan. Än så länge har polisen inte hittat några spår men man säger att den kommer att återhittas snart då den inte är helt enkel att gömma. Sant. Det är falskt. Instagram test kör just nu en helt ny design. Sant. Det är sant. Frankrikes president François Hollande har satsat 10 000 euro på att Frankrike kommer att vinna fotbolls-EM i sommar. Sant. Det är falskt. Nyfilmatiseringen av Djungelboken har redan blivit en framgång för Disney. Nu är det klart att det blir en uppföljare. Falskt. Det är sant. Rumänien kommer inte få medverka vid Eurovision Song Contest i Stockholm i maj. Orsaken är att landet inte betalat en skuld till europeiska tv-bolaget EBU. Falskt. Det är sant. Bill Clinton har sagt att han tycker att alla USAs medborgare bör röka Mariana under den 20 april. Falskt. Det är falskt. Cyklisten Femke van der Dreisch stängs av i sex år efter att ha använt en dold motor i sin cykel under en tävling. Sant. Det är sant. Barnbiljetter till fridåts-VM i London nästa år kommer att kosta 9,58 pund. Beloppet motsvarar världsrekordtiden på 100 meter. Sant. Det är sant. Det är helt, helt korrekt. Och vi hoppar över till Daniel Holmberg som ska få svara sant eller falskt. Är du redo? Ja. Då kör vi direkt. Miss Anaconda var världens längsta orm och dog under onsdagen på Minnesota Zoo. Sant. Det är falskt. SVTs före detta vd Eva Hamilton har valts in som styrelseledamot i Dramatens styrelse. Falskt. Det är sant. Mehmet Kaplan, som avgick nyligen från sin post som bostadsminister, kommer framöver att satsa på en karriär som fotbollstränare. Falskt. Det är falskt. Den svenska 20-lappen med Astrid Lindgren på framsidan har blivit utsedd till en av världens vackraste sedlar. Sant. Det är sant. Varannan amerikan anser att primärvalssystemet är riggat och ger vissa kandidater en fördel. Falskt. Det är sant. NASA har upptäckt att det är allt fler yngre personer som inte drömmer att bli, om att bli astronauter och ska därför göra sin hemsida lite mer barnvänlig. Falskt. Det är falskt. Framgångssagan Leicester har med tre omgångar kvar säkrat Premier League-titeln. League sant. Det är falskt. De 96 personer som klämdes ihjäl i katastrofen på Hillsborough-stadion i Sheffield 1989 var inte ansvariga för sin egen död. Falskt. Det är sant. Så är det, det fastslog en jury nu i veckan som var en liten seger då för de som hade kämpat för det. Vi rullar vidare och lyssnar på veckans singel här på PTFM. fm Ray X med låten Only som är veckans singel här på PTFM Student Radio 92,8. Vi är ju mitt inne i det borde du veta här på kanalen i Frågesporten med allmänbildning i centrum. Det sa vi i alla fall första säsongen. Sedan dess har det väl blivit lite svårare än så. Klara Karlsson, vi har ju två tävnader i studion som det är rusket jämt emellan, eller hur? Mm, det är faktiskt rusket jämt som du säger Peter. Det står sju lika. Sju lika efter de tre inledande momenterna. Nu är det dags för de två kategorierna. Och Klara, vad är det för regler som gäller då? Det är två lottade kategorier och det är det musik 80-talet som gäller och under kategorierna gäller det att säga sitt namn så fort, som, så fort man kan svaret och om man svarar fel så går frågan över till motståndaren Så är det vi börjar, vi, eller, Ni är med på dem? Jättebra, yes. så tar vi lyssna på ditt ljud till att börja med Miriam Bryant med låten Dragon. Vi undrar hur många av hennes tolkningar från Så mycket bättre har legat på svensktoppen? Agnes. Agnes? Äh, Fem. Det är fel. Daniel? Tre. Det är rätt. Och vad, vad var då speciellt med Miriam Bryants tre låtar på svensktoppen? Förutom att de var från Så mycket bättre. Någonting historiskt hände med de här. Nej, ingen svar. Det låg ett, två och tre. Första gången någonsin en artist har fått hela topp tre för sig själv. Så är det. Då undrar vi, vad heter The Rolling Stones klassiska skiva från 1972? Agnes. Agnes? The Rolling Stones. Det är fel. Daniel? Nej, här inte. Agnes tror jag faktiskt vet nu. Nej, hon, hon tog sig för munnen som om hon kände att hon är bort sig. Va, vad är rätt svar? Det är rätt svar. är Excel on Main Street. Per Gessle är nog den person som är mest känd i gyllene tider. Nämn minst en av de andra medlemmarna. Det är typ att jag inte är lika frågande eh, som min pappa är i deras största fan. Oh. Ja, så är det. Men eh, vad heter de? Det är inget svar från dem. Klara, eh, vad heter de? De heter Mats Persson, Anders Herulin, eh, Göran Fritsson och Micke Syd Andersson. Så är det. Angus Young är en av världens mest kända gitarrister och spelar i ACDC. Vad heter hans bror i samma band? Daniel. Daniel. Malcolm Young. Det är rätt. Vad heter den svenska artisten som tidigare varit med i Snoke och har en hit med låten Från och med Du? Daniel. Daniel. Oskar Lindros. Det är rätt. Vilket år vann Ted Gärstad Melodifestivalen med låten Satellit? Agnes. Agnes. 1979. Det är rätt. Snyggt. Guns N' Roses är återförenat. Sångaren Axel Rose är dock, känd, äh, dock aktuell som sångare även i ett annat världskänt rockband. Vilket? Snackades det mycket om förra veckan. Nej, inget svar där Detta svaret ut. är ACDC Så är det, det var ACDC han var nära Och nu går vi över på 80-tal Och då börjar vi med det här Vad heter gruppen som gjorde tv-serien Macken under 80-talet? Agnes? 80 After Aftershave Det är rätt det har kallats för Sveriges första sociala medie och startade 1982 i Stockholm. Genom att ringa till ett oanvänt nummer kunde flera personer prata med varandra samtidigt. Vad hette linjen? Agnes, Agnes. heta linjen. Det är rätt. Boom, nu, det är nu det händer. <laughs> Susanne Lanefeldt gjorde så att folket gympade framför TV-apparaterna. Vilket uttryck blev hon också känd för. Något hon då sa ganska ofta i TV. Hon sa var då klara. Knip. 1987 startades den första reklamkanalen i Sveriges TV-nät. Vad hette den? Agnes. Agnes. Eh, TV4. Det är fel. Daniel. Kanal 3. Det är rätt. Det är det tyvärr inte. Man måste säga TV3. TV3. Som är korrekta. Det är inte att förväxla med någon annan. I veckan var det 30 år sedan den stora kärnkraftsolyckan i nuvarande Ukraina. Vad heter det staden? Agnes. Det är rätt. Den första kvinnliga partiledaren i ett svenskt riksdagsparti väljs under 80-talet. Vad hette hon? Partiet var Centerpartiet. Och där var tiden ute. Det är svaret är Karin Söder. 1985 genomfördes en gigantisk gala med det som då räknades som världens största artister. Vad hette galan som samlade in galet mycket pengar och som 400 miljoner människor såg? Där är tiden ute. Det är svaret är Live Aid. Hur många segrar tog Sverige i tennisturneringen Davis Cup under 80-talet? Agnes. Agnes. Fyra. Det är fel. Daniel. Sju. Det är fel. Det är svaret är 3. 1985 valdes en ny ledare i det sovjetiska kommunistpartiet. Vad hette han? Och det där ringer tiden ut för frågorna. Och även för den här, just den här frågan. Klara, vad hette han? Mikael Gorbachev Gorbachev löste det för oss alla och snart får vi reda på vem som går vidare till semifinal i det borde du veta You came to me Springtime was a beauty when you came to me and you... Close your eyes and laugh with me just one more time You know that I'll pretend to be yours this time If last would come. Miriam Bryant med One Last Time En av de låtarna hon deltog med i Så mycket bättre och en av dem som hon då blev historisk med på svensktoppen De hade i tre Ett av två tre trea låg hon med det här var en av låtarna då Som vi har haft reda på i dagens avsnitt Av det borde du veta Frågesporten med allmänbildning i centrum Klara Karlsson, vi har haft det jämnt eller hur? Väldigt, väldigt jämnt måste jag säga Kan du redan nu avslöja att vi har en vinnare? Det har vi Spännande Först Daniel Holmer, du har ju tävlat idag Hur det känns för dig, känner du att du borde vetat något idag till exempel? Ja Jag, hade, jag skulle ju ha veta jobb. Mm. Mm. Det borde jag, jag veta faktiskt Ja, från 1985 mm. det var han som så att säga vände kallakriget kan man ju faktiskt säga. Agnes Cassel, kände du att du borde veta något idag? Ja, den här första med House of Cards skådespelaren. Mm. Kevin Spacey, ja. det, det är ett namn man, man vet vem det är men kanske inte alltid tänker på mm. om man, Det var när jag, skulle, när jag skulle klippa ihop den här för att hitta fakta om honom. Det var inte det lättaste kan jag säga. Men det gick och vi fick det ihop gick. en minuts vem där. Mm, det fick vi. Berätta mer. Kände du att du var någon mer ni började vilja veta? kände du att det var någonting du inte visste idag som du lärde dig? Eh, nej, jag kände det mesta tror jag. Det är så man ska vara som domare i mm. det här programmet. Precis. Har du någon fråga till våra tävlande? Ställ dem mot väggen. Vi har ju faktiskt en av dem ska ju till semifinal. Mm. Om jag ska ställa en fråga. Ja, gärna. Mm. Svårt. Det finns inget mycket man ska fråga. Agnes, hur mår du idag? Jag mår bra, eller modder bra tills nu. Är jag oj, du är nervös. Ska vi hålla dem på halster? Ja, tycker jag. Ja. Men berätta, det stod, ju, det stod ju lika här efter halv, halvvägs in. Stod det ju 7-7. Ja. Hur mycket poäng har det tagits efter det? Ja, det var ju väldigt jämnt där, måste jag säga, när det var kategorierna. Och det är, nu ska jag se om min huvudräkning, 7 poäng. Som har delats ut. Det ut, precis. Och det har hon de delat på. Ja, mm, det är det alltså spännande. Fruktansvärt jämt. Berätta för mig eh, hur har det gått idag? Ska jag säga något? Ja, berätta. Det har gått jättebra. Ja, vad blev det? Resultatet? Vad det blir, berätta. och nu hänger jag inte riktigt med. Det blev faktiskt så att Cassell är vinnare med 11 poäng. Mot? Eh, Holmberg som fick t poäng ja, Det är ju så fruktansvärt jämn Det är en det är så, åh, Förra veckan var det också så spännande Oj oj oj. Vi får ju gratulera Agnes Du tävlar i semifinal om två veckor ja, mot Rebecca Kaufman som vann med lika stor differens förra veckan Oj oj oj. Skit spännande. Om en okay. vecka då är det semifinal Då hörs vi igen här från det borde du veta på PTFM Tills dess, hej då Hej då